SWK News Radio Aktieel Goeie naand en hartelijk welkom by SWK News Radio My naam is Corrie en ek is vanavond saam met jou in my Aktiehede program In die program bring ek alles van, van belang is in die land Van die geskiednis van jongst uit Afrika To die huidige ge gebeurde vandag Vanaand het ek my gewondelike Niesbroekies oor Oor die Niesbroekies wat in die Nies was die afgelopen paar da Die ANC en Zuma en die Koopdas Is vol in die Nies Maar voor ons daarby kom Kom ons luister ees Een strikkie vroelike muziek Ek speel kookwater Met ek in my mysie. My dick and my spoon sal werk aan jou huis of piesgryd enige area en goute dinges. So jy met geete. Afvoerpype, stormwaterpype, rioolpype. By winkels of verjy jou winkels net op tonnie. Kommersieel of industriëel. Moenie sukkel nie. ICS specialist tot jou redding. Vir 'n permanente oplossing, die eerste keer, enige area in goud 10. Skorkel dief nou. 983 798 93 62. 983 798 93 62. Dit was die was kookwater met ek en my meisie, dis vrijdagavond ons het ernstige gesprekke op vanavond op hierdie vrijdagavond ek het nie daar op die kleedskamer gesien Beren wil weet waar spoor hy die zondagprogram op die opname van die zondagprogramme Beren ek sal so dra ek laas met die program vir jou daar die boodskapie of nie boodskap nie die skakel op waar jy die programme kan opspoor. Ek sal kyk of ons nie op ons potgooi kan sit nie, ek sal net met die mense betrokke gesels dan selektoreel om het ook op ons potgooi te sit dan kan jy dit so met die reek van die blad af, van die Facebook blad afkrym. Maar terug by wat gebeur in die land? Die kooptas in zo maan. Die kooptas woord in die land verwerp is die lees die artikel Dit is nie nie die inwoners van die land wat keelvol is vir die een aardige rol wat die Koepta's vervul nie, maar ook instanties soos FNB het aangese om legalkies te vat en te loop. FNB het kennis gegeen dat sekere rekeninge wat verband hou met die ook bij en westmins gesluit word. Een woordvoeder van die Koepta groep het die besluit as kokend beskryf en een verduideliking geëis van FNB's hoof. Die auditeursfirma KPMG het bekend bekendgemaak dat hulle meer sake wil doen, om die omstrede groep nie, en 6 van die koor daarna een soortgelike besluit opgeneem. Die APSA besluit om alle bande met elk buitverbreek, het die afloppe week bekendgewoord, maar is reeds 7 december verlede jaar toegepas. In reaksie op die reeksverwerpings, het die Kooptas gesê, dit is geor georgiestreerde aanslag van politieke aard. Die volgende artikel lees die ANC is verkeerde dienke. Die ANC's hoofsweep sê, hulle dink, maar hulle dink nie daan en bied ook verskoning aan nie. Al het hulle gedink hulle doen recht in, in die hoofd bevind, dit verkeerd. Die nieuwe hoofsweep van die ANC, Jackson Timboe, het in verklaring gesê, dat die parlement gedink het, hulle binnen die grondwet optree, toe hulle zomaat tegen die openbare beskermer beskerm het. Hy meld dat die parlement berou het oor die verkeerde optrede. Dit was woensdag 6 april, maar donderdag 7 april wei die klomp ANCLP's om die openbare beskerming om verskonding te vraag oor die aanhoudende kritiek tegen haar. Endig erkennie, jy was verkeerd, maar die volgende dag wei rei om verskonding te vraag vir jou swak optrede. Dit laat mens denk aan die houding van sekere bevolkingsgroepen wat sê, jy is oneerlik een As jy oneerlik is, is dit goed, maar as jy uitgevang word, bring dit skande op jou familie. So verskil die verskillende kultuur. Kom ons luister eerst weer een stikkie muziek, voor ons voortgaan met die program. Die volgende lekkie is Blackie Swart met sy vrijdag middagplezier. Dit is vrijdag aand. Elke vrijdagmiddag na vijf Steep ek in uitgemergelde luid My is hier van Een weetse gesparteld My keel is droog en My brein is gemarteld Daar is net een rater En oh soos ek Daar staan ek klomkarre By die stilhoopplek Ek is hier Voor my vrijdagmiddag plasier Ek soek in parkeer en vir my DMV Ek bin daar ga ek hier met a view or die seer My lip is iets, vertel vir my My go vier is the special as the day Ons kielik is dit schemer en ek bear in my shades Dat is a hele klop mense maar ek is nog wat thuis Ek is hier, vir my vrijdag middag plasier Ja ek weet ek kan krijg dans en lach Want morgen is my saterdag Ek is hier Vir my vrydag my rap plezier Hier my om die tafel sit my pelle Sleep ook weer sies in die cellen. Ons kinder laag, ons kink en ons tjeers Werken stres is, gegete verkeers Een klein mietje later begin, die konelui Blanne vir er die naweeg dit gaan, so gul verbij ons gesien so Vir ons vrijdagmiddag plezier Ja ek ek kan kry dans en lach En morgen is my saterdag Ek is hier vir my vrye dag, my replisie. Die plek nie word nou baie vinnig vol, die kroeg maan ja dit gaan dol, en bide word het baie vinnig donker, en hier binnen word het baie vinnig bronker. Die waitress word al mooier, die gezichte aloe rooier, Hier was breek en glas en daar so'n hoeplein in die kas. Ek Per hier, vir my vrijdag, my repleesier. Ja, ek hierdie kan krijg, ik dans en lach. van morgen is my saterdag. Ek is hier, vir my vrijdag, my repleesier. aans en lach en morgen is my zaterdag en ek is hier vir my vrydaag my rachplezier Lekkie zwart met vrijdag middag Plesier die is Om die draai Die volgende broekie is Montasje Wat die ANC kaders dreig Die secretaris General van die ANC Guidi Mantasje, Het partijleiders in Transvaal Gewaarski dat saule Zuma Beledig van af openbare verhoog Hulle die prijs sal betaal Dit volg na oproepen van Organisaties en in, individue Dat Zuma bedank Triwil Manuel Mavuzu, Muzumang, Ahmed, Kadra en selfs premier David Makura is van die hoogkoppe wat Zuma's kop eis. Besware moet groe en die binnenkamers van die ANC gelig word. Ontleder sy druk begin weis, maar Jacob Zuma byt vas, want as hy moet pad gee, is daar groot moeilijkheid dat hy vervolg kan word. Volgende is Dr Doktersberg ten spuite van klachtes van manslag twee dokters van die Steve Biko Hospital is steeds werkzaam terwijl die saak oor die dood van 'n patiënt in 2014 nog hangende is. Professor Leto Gela Nkle en Dr. Mpo Sandam Lela moet weer op 12 mei in die Pretoriase landers overskyn oor die saak. Die patiënt James Swart het die gewaasverweidering ondergaan na klachtes van hoog bloeddruk en die twee dokters het die bloeddruk toegeskryf aan die gewas zwartse vrou die dag na die operasie om onbewusloos en sterbend gevind. Die mediese raad het bevestig dat die saak van onprofessionele gedrag onderzoek word dien die twee. A klag van manslag is aanhange gemaakt dien die twee maar hulle steeds aan diens by die hospitaal. Volgende op die lysie ANC Strijders voor Nationale kongres. Volgens die gegevens op die Engels Koran Business Thuiswebblad het een groep wat die bekommerd is versoek dat die dringde nationale kongrees gehou moet word, want die aanhoudende wegbeweeg van die ANC'se koers word in een ernstige lig gesien, vooral om met die mandaat wat die parlementslede gekry het verontachtzaam word. Die groepse brief lu onder meer dat die se nationale uitvoerende komitee gevra word om dringend een speciale nationale kongres moet hou. Die groep noemde self blijkbaar Masupatsela a Walter Sisulu, wat beteken jongstrijders van Walter Sisulu. Van die lede is familielede van die voormalige speaker van die parlement, as ook afstemmelinge van oud- en MK-lede. Die NK word gevra vir een speciale kongres om die optrede van leidersvergiering te onderzoek en te bepaal hoe die skade herstel kan word wat reeds aangerig is. Een politieke ontleder sê die optrede van die ANC leiders is nie die enigste rede waarom die partij verbrokkel nie, want die verskrikke verskille invoelke, al is hulle zwart, is nie een waarborg vir irme groen saamwees nie. Vir alles gebrek aan leiderskap al duideliker word. Hy sê die politieke witte brood is nou voorbij, Mandela's verafgoting vergete en al wat oorgebleid is hulle ontrederde volgelinge. So 'n weg van die politiek af, daar was 'n bylepies waarskuwing in Johannesburg. Miskien is dit ook deel van die politiek. Die picketpers maandelange staking in die Goudstad het vrees laat ontstaan dat siektes en plaken uitbreek as gevolg van tonne rommel en gemors wat ophoop in die strate. Gerigte dat 'n rot in die stad positief getoets is vir byleppies is deur die burgemeester van Johannesburg Parks Tau en en Die Nationale Instituut voor Oordraagbare Sietes en het echter in verklaring gemelde tijdens een toets op 13 rotte, 1 rot wel die teenlichame gehad het wat kan leid tot byle pies. Vloei wat op die rotte leef kan die pies verspreid, sal die persoon byt. Die laatste geval van byle was in 1982 in die Ooskaap. In tussenuit van die stakers, filishouders in die brandgesteken omgeving van Linmeier. volgende is die swart politiek wat opvallend intimiderend word en ons skrywe vir Mugabe in die nies. Die Mugabe stel is besig om geleidelik sy, geleidelik sy staan te maak in die Suid-Afrikaanse politiek en die gebeur speel af ten die afgrond van menige se machtsig en dreigende houding tegen haar opponente. Dit is die mening van ‘n volkekundige na aanleiding van die bewering dat so wat 12 poliesbeamte Julius Malema uit sy voertuig gedwong het en hom klaarbliklik geindimiteer het. Malema sy sonnigavond in St. Johannesburg uit sy moeder gedweng dier groep polisielede wat allemaal zwaar op een wapen was. Malema het op die sociale netwerk beweer dat die 12 polisielede hulle wapens op hom gerig het en hom beveel het om uit die voertuig te klim. Later het hy beweerde dat het sovat 10 polisielede was wat hom geconfronteer het, maar hulle het herken dat hulle fout gemaakt het en hom toegelaat om te rij. Die jongste voorval van zwart politiek word intimidatie en aftreiging een hoofrol vervul om op van die regerende partij te probeer inperk. Die groot verskille onder swaard politici het verdeeldheid in die ANC gebring oor die toekomst van Zuma as president na dat hy skuldig bevind is dier die grondwethof verskiening van die grondwet. Vroeger is adv advokaat Mandon Sela as openbare beskerming maar het dier van die Zuma kabinet afgekraak, vandaag gemaak en was daar poegings om haar uit haar post te verwyder. Intussen is ‘n stille strijd in die gang tegen die minister van Finansies, Praveen Godin en sy beweerde betrokkenheid, by een geheime struktuur wat bestaan het in die inkomstdienst van die land. Kinders die verbroekling is bezig om plaas te vind, en die zwart politiek en die Mugabe stel sal toenemend in werking kom, om van op een eend ontsla te raak. Intisne het ou Sullivan ook geproo hoe swaard politiek smaak, toe hy se meer van die vliegtuigverwijder was, kort voor sy vertrek na Britannia, waar hy paar waarhede bekend maak oor die regime sy vergrijpe. Korante kom achter, dat hulle ook bloedgestel word aan die valken en ander veiligheidsdienst tussen swaard politieke intimidatie. Diegene wat mee in Rusland word met de IJsterfuis regeer, het nog nie die intimidatietechnieke van Afrika laars beleef nie, word gesê. Eers vir een bykie muziek, hier is Wiekes van die Merwe met Skattebok die liefie ding. Aan, by die dans die ek wat ek gaan see, net voor ek star. Drukkie lief, die stroop, ek wil jou he Ooooooooh die bok, met lief, my hart is op en hoop Wie ringie in my sakkie is vir jou gekost Kat die bokkie, drukkie lief, die stroop, ek wil he Ek sien haar stap nader en ek maak my recht Die woorde gaan door my kop en klink nie so slecht Skatibok, he druggie lief, he stroop, ek bow jou he Skatibok, my lief, my hater, soop, op, pie ringie, en my sakkie, is my jou gekop Skatibok, he druggie lief, he stroop, ek bow jou he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 die is van die merwe met skattebokkie ding. Beren, as jy inluister vanavond die skakel vir die sondagprogram sal ek vir jou gee op die klidskamer soedra die program klaar is ek sal ook probeer reel dat ons om ook op ons potgooi sit elke week maar ek sal vir jou daar sit volgende op die spijskaart is die volgende nesbrokkie Sakevertrouw in die land is visselvallig. Die tekort aan algemene reen in die somer het nie net ernstig, ernstig te skaarste aan sekere voedselsoorte tewegebring nie, maar ook die landbouwers oor die algemeen en financiële drukgange gejaag. Die verswakking van die landse ekonomie, die daling van die se waarde en die stijgende prijse van boerderabbenodighede het die sakevertrouwe negatief beïnvloed sy onafhankelike landbouwekonoom van Pretoria. Lede van die georganiseerde landbou weis daarop dat le doelbewus sekere uitbreidings aangegaan het, weens die saakke vertrouwe wat hier instansies van die Oranje project geskip is. Ondernemings soos Oranje Nijwreidsontwikkelingscoöperatie het getoond dat dit noodzakelik is om toekomstgericht te beplan en die landbouw sal die betere reenseisoene weersorg vir verhoogde landbouwproduksie. Hy sê dit is daar alweer noodzakelik om die nodige beplanning betijds te begin om voorziening te maak vir die opswaai tijdperk wat in die land sal vereis dat die boer gereed is daarvoor. Dit beteken nie dat die boere rookloos moet begin met uitbreidings wat groot somme geld vereis nie maar eerder om mark tendense na te fors en daar volgens die moendlikheid te beplan binnen die raamwerk van die beskikbare holbronne. As die plaas geskik is daarvoor om op beperkte skaal met aardappelproduksie te begin, dan mag die koste van mechanisatie daarvan daak die rems wees, het hy gesê. Hy wees daarop dat die vertrouwe in die lands ekonomie ekonomiese omstandighede so gedaal het dat het noodwendig uitwerking op vertrouwe in die landbouw teweeg gebring. Met die vertrouwe wat 80% laar is as wat het een jaar gelede was kan niemand verkoorlik word as hulle begin vrees dat recessie op hande is nie. Maar landbouwers moet hulle self doorlopen, positioneer om te produceer wat hulle as producenten onmisbaar maak, het ek sê. Gedachtig daaraan dat die wereldekonomie bezig is om te verlangsam, moet landbouwers echter blij produceer wat gewoonlik hoog in die aanvraag sal bly en die gehalte so hoog hou dat die uitvoermarkse dier oop sal bly maar dit vereis degelike beplanning en versichtige toepassing het hy bekleem toon. Die volgende brokkie is Suid-Afrikaners ontevrede met bemachtiging. Die SA Institute of Race Relations IRR is uiterst liberale belangegroep wat sterk bande met bedenklike VSA groepen het, meen dat meeste Afrikaans van alle russe groepen ontevriede is met onder meer die regime bemachtigingsbeleid, ook bekend as aandele afpersing verswaard is. Aangezien hier die beleidsrichting mislik het om armes en benadeeldes te bevoordeel, ondersteun min mense dit. Volgens IRR beleids hoofdokter Anthea Jeffrey meld dat meer as 83% van zwarte respondente meen die regime'se bemachtigingsbeleid bevoordeel net ‘n klein klik. Sy gaan voet om te verklaar dat stede van AAS en ander mislukte beleidsrichtings behoort ‘n soegenaamde ekonomische bemachtiging vir die benadeeldes om on te ontwikkel en ingesteld te word. Nader ontleding van die sternings en verslag wees duidelik op die ERR's ooglopende anti-Afrikaner sentiment die beswaar is bloot ten die verwatering van sakebelange wat meer gespreid uit die toepassing van AAS as wat beswaar ten die beginsel van anti-Afrikaner beleid gemaakt word. Enige beleid wat op grond van neorassistiese oorwegings swaardes bevoordeel is in weese onrechtvaardigbaar of wil jy dit SEB of EBB noem. Dit is die algemene beskuing onder onafhankelike ontleders. Aangezend benadeeld is, synoniem is met swart, is die voorstelle blote overblinderij. Kom ons luister eers weer bekie mysiek, hees Steve Hofmeyer met Gadvol. Wanneer man die wereld wordt te warm vir my Ek taal voor die tekens en ek wooner wat die eenwijs sê Hier staan ek en hou my bek en kijk hoe allemaal al my vrek van vrees om ergens anders te wees Dis hoe dit is, dis hoe dit is, is. vol vanbij Keku, on my, on my so as as And this should be Dit is vir medische of hospitaalfonds online nou by Medeshoor.co.z Neem slechts paar sekundes om die vormpie in te vul. By Medeshoor.co.z verstaan ons die belangrikheid daarvan om medische dekking te alle tyde te hee of jy werk het of nie. En ons het so makklik soos 1, 2, 3 gemaakt. Medsjoer, pensio, penseta, gloed fondse en gezondheidsverzekering moet makklik wees, bekostigbaar en toegankelijk. Alle wens word gebruik om SAEK te steen. Dit kost niks om die vormpie in te vul nie. Ga na www.medical.net so makklik, soos 1, 2, 3. Steve Hofmeyer met sy gat vol. As jy in omreper by SAIK NIS Radio wil wees, of as jy dat net 'n program wil opneem, kontak my geris. Ek beskik ook nou oor die faciliteite om directe onderhoude te voer oor die licht, so as jy iets het om oor te praat, kontak my dan reel ons, dat ons afspraakkie maak om onderhoud oor jou onderwerp van belang oor die licht te hou, ek kan ook opnames daarvan maak, kontak my geris, ons epos is nies by saik radio .com. ek herhaal, nies by saikaradio.com Volg nobileisie is uitlopende lopende anti-Zooma besware vir a voortgezette korruptie In die nadraai van die onsukseesvode parlementaire motie om Zoma te ontsetel, neem uit die lopende besware en oproepe vir Zoma's bedanking steeds toe Gemeenskipsleis het betoog op die trappe voor die constitutionele hof Geestelike leiders wat in naïve napraaterij van die ANC, Wolfsweb, zo maas een aanvaar, maak die stelling dat die ANC hulle morele grondslag verloor het. Vakbond en andere groepen vergader sier het woensdag om een protestveldtocht te beplan. En in een stap van blinde optimisme wil opposiesiepartij nou die speaker medig beskuldig vind door die grondveedtof. Versoek dat zoma disiplinair opgedreemd word. Dat teen zoma op disiplinair opgedreemd word, jammer. Langs die kantlui van hierdie drama beweer verloopte liberaliste dat hierdie dui op actieve demokrasie, een rechtsstaat, terwyl die feit dat Rome spreekwoordelik tot as verbrand, by amal voorbij gaan. In weese is die verskline uitsprake bloot ‘n oproep tot voortgezette korruptie, onderdrukking en wanorde. Of skoon Zoma natuurlik in persoonskuldig staan en geen sinds werkelijk beroud toon nie, verloor al hierdie groepen die waardige, waarheid in die oog. Zoma is toegelaat tot hierdie vergrijpe, juist die ANC en ANC beleid. Juist die innerente corrupte kor kultuur van Swart Afrika aanvaarslokke gedrag as toelaatbaar. Ook specifiek die grondvlak ondersenders van die ANC onderskryf hierdie optrede, stembus uitsla, spreek van saaf. Die kultuur van korruptie en vergrijp is gevestigd dier Nelson Mandela vir fijn dier Tabo Manbeki en die wapenskandaal en bloot tot nieuwe hoogtes gevoer onder Zuma. Die besware uit vir al swaard kringe is nie teen vergrijpen nie. Dit gaan eder daar oor dat die buit onder amal verdeel moet word. Een nieuwe president vir die nieuwe Zuid-Afrika Met die ontevredenheid betale leiders vergeren in die regerende ANC is die moontlikheid nie uitgesluit dat president Zuma uiteindelik uit sy am verweider word nie. Politieke ontleders wat onder die ANC noukeerig volg is van mening dat genoeg steen onder die invloedreikers bestaan om Zuma die trekpas te gee. Of die onwillige president gaan toelaat dat hy dier ander voorgese word wat om te doen, bly echter onbeantwoorde vraag en sal die metode wat toegepas is om talbom beekie uit te skuif, hierdie keer nie werk nie. Tal en name word genoem van wees opvolger die plek van Zuma kan inneem om weer een mate van vertrouw te wek in die ANC geledere, maar ook in die buitenland. Die logiese is dat die adjank van die eerste burger word, maar politieke ontleders gloe dat die uitredende openbare beskermer, advokaat Tuley Madum dat die beste aanstelling sal wees. Sy beskik oor die vermoe om te onderscheid dis in recht en verkeerd. Maar die een swaakie maak nie die somer nie, word gesê. Die volgende berigie is mens is gekant die in die ANC's grond grijp. Die ANC verloor sy traditionele ondersteuners omdat hy nie achtslaan op wat die ondersteuner sê nie, en een van die mistestings is, om te denk sy mense op hulle eie plaas besit. Dit is die mening van die landbouwer, wat navorsking gedoen het, oor die regime sy grondgrijpprogram, waarin onder meer beperkingen geplaas word, op die aantal hektar, waarop een landbouwer mag boer. Hy sê die regering hoor nie as die mense, sê hulle wil nie grondbesitters wees nie, want hulle wil nie boer wees nie. En, is gevind dat by verre die meeste swaard mense gekant is ten die hongerlei van die regering. Selfs die instituut van rasse verhoudinge het in uh, meningspelling gevind dat die mense van alle rasse meen die regering tas mis met sy grondgrypprogram en is ook gekant ten die sogenaamde swaard ekonomise bevoordeling as ook die diskriminerende en dienstnemingsbeleid wat toegepas word. Kenners wijs daarop dat die bevindinge wat in teenstelling met Adyank president Ramaphosa sy siening is, juist die bewys lever dat die regering uitvoering geraak het met sy ondersteuners. Dit verklaar waarom hy steen verloor en beseef nie sy dat, dat sy beleid oor talle aangeleen net is dit sy discriminerende uitwerking op die saambeleving het nie. Die meningspelling is onder so wat 2300 mense van alle resse gedoen wat van die meerderheid zwart mense is. Bykens like al die de deelnemers daar ken, dat die diskriminerende beleid van die regering geen voordelen in gauwheid vir hulle neem. Nog een stikkie muziek, hees Adam Tess met in die huis was stil te woon. Zyn vriend en zyn letter En hy strooi haar as Aan een vloepere vee Dat als boel tot op stranden Ver van die Zodat asiel kan woen in de Zandkasteel En die kan als jodat Rondom haar kenspiet En hy laat wel een roze Die er zyn graad is En blommen die vroeg ochtend so dat Flinders vluchtig is op die teke waar hy so stik is sy was sy brug sy brind en sy lawe en reed haar lief soos geen ander en sy was die mawe kinders moes draag sy was sy bro sy vlieg en sy lewe. en is moeilik om te glo dit is die huis waar stil te voel Adam das met die huis was stil te woon terwyl die land gebikend gaan onder krachtprobleme Waterprobleme sit is wit vir die huis werkloos, vir die huis selfs huisloos. Maar die regering met hulle BEE en AA en BEEB BEE voer niks doen die bane in wat die land miljoene koos. Die aansie regering in die vrystaat het in die eerste helft van 2015 die blink gedachte gekry om blanke kundigheid wat in die land is te vermei en een aantal kie baan 10 dierste in te voer om die waterprobleme op te los. Die 33 kie baan wat groe ingenieurs is het reeds 22 miljoen rand in hulle sakke gesteek terwyl die waterprobleme nie juist opgeloos is nie die ingenieurs wat in verskye mispaalige gebiede ontplooi is, sy totale salarisrekening is geloof 17 miljoen rand gestel, maar hier die hedelike verblijf in gastehuise beloop bykans 5 miljoen rand, wat die rekening aansienlik hoer maak. Inlichting wat aan die vry verstrek is, duid daarop dat die ingenieurs tot hede een aangename vakantie teen goeie betaling geniet, wat nog geen steekwerk is verricht nie. Die Kibane is nie heeltemal skuldig nie, want hulle kon nog nie begin werk nie, omdat hulle werkindeling nog nie bepaal is dier die mensipaliteite nie. Onderzoeken gaan nou glo gedoen word na die optrede van die mensipaliteite vir moendelike onbillike arbeidspraktyke. Die Kibane, wat klaarblijklik nie engelsmachtig is nie, sikkel glo om te communikeer met die overhede en tussen in verskye dorp in die provincie, se waternood is zodanig, dat inwoners afhankelijk is, van goedgesinde boere in die distrikte. Al hierdie dinge druk die ekonomie af, met die droogte en die regeringsonwilligheid om die boere te help, is die land op sy knie. Die volgende berig, lei ook, graderingsfirma waarski Suid-Afrika. Standard en poor S&P het gewaarski dat politieke onderrust risiko plaas op die landse kredietgradering. Intussen wen die regering ANC hulle aandag aan politieke sake so Zuma's hoof uitspraak in plaas daarvan om aandag aan lands en ekonomise sake te gee. Dit is volgens Gardner Rusieke van S&P Ook die rede waarom die rand sy vorige wens teen oor die dollar verloor het en op een laagde punt gesluit het dinsdag. Hy meld weer eens dat staatsbeheerde firma's soos SLL en Eskom een groot risiko inhoud vir verdere afgradering wat kan lei tot uiteindelike rommelstatus wat nie net die binnenlandse ekonomie verder gaan inperk nie maar ook ernstige gevolge meebring met buitenlandse verhouding. Een stikkie nies wat aan die ligge kom het is dat Guptas ook op EFKOM sy directie is. Mark Pameski, wat die directeer van die raad van die oukpaie maatskapie is, is ook aangestel as raadslid by ESKOM. Volgens die Guptas sal dit nie leid tot 'n belange konflik nie, solang Pameski net professioneel optree in sy hoedanigheid op beide raade. Etiek en moraliteit het volgens Nazim Hawa niks te doen met persoonlike verhoudings nie. Dit is klaarblijklik, hoe jy jou bezigheid wat het tel. Houwe beweer, dat sou ook by of kooptas enige leiders beïnvloed, dan beteken dit, dat Zuid-Afrika een marionet regering het. So paar, so, ja, so weekie terug, die rubriek oor die presidentsi vergrijpe. Dit lees as volg, Dit is nie nodig om al die ergelike dinge weer op te haal, asof dit nie benies is nie, en omdat dit so tot skande van Zuid-Afrika strek, vir my amal die onderwerp, soos wat my laasheid vir my word. Wat echter betekenisvol is, is die vader landse president die, die reeksbank van elf bevind is, daaraan dat hy die grondwet geskend het en dat hy nou gehoor moet gee aan wat advokaat Madem Sela as openbare beskerming aanbeveel het. Dit is om die minste te sê, een geweldige vernedering vir die land en sy president om te hoor en gehoor te gee aan dit wat die openbare beskermer aanbeveel. Daar benevens is dit even vernederend vir enige rechtdenkende wat die amb van president beklee om door sy eie minister van Finansies aangeset te word oor die bedrag wat hy verskuldig is aan die staat vir sy vergrijpe. As dit verantwoordelike president getref het, dat hy dier die landse hoogstehof skuldig bevind is daaran, dat hy grondheid geskend het, dan betaam dit so'n persoon om die eerbare weg te volg en uit die te bedank. Dit blyk so'n waardige stap sal nie gebeur nie en daarom is dit nie ook nie vreemd dat opposiesielede dreig om Jacob Zuma in die toekomst te verhinder om hulle enkele woord in die parlement kwijt te raak. Boere Afrikaners is dit eens dat soke optrede nooit aanvaardbaar sal wees vir die westerling met sy hoë ethische waardestelsel nie en dit veroorzaak nog een grotere hinkering na volkome volksvrijheid. Die laaste perigie waarna ek kyk voor ek die einde van die program kom is een volksmoord aanklag voor teen zomaar Ingebring. Die moord op beboor van groebeler stel vir en die aanval op mevrou van de Merwe in die valwateromgeving het weer ernstige vraag na vore gebring oor die verantwoordelikheid van die zoma regering. Ingevolg die grondwet is die regering verantwoordelik om te sien dat die inwoners van die land veilig is en moet die nodige maatregels getree word om dit te verzeker. Een van die belangrijkste maatregels, <coughs> jammer, is oorwegen om die doodstrawee in te stelden vooral op gevalle van koelbloedige moord soos in die geval van Groblerstal waar een stuk of vijf terroriste die boer ingewag het op sy plaas en hom het een mes doodgesteek het. Tens is die tronke een lekker blyplek met drie boorde koos dag een bed om op te slaap eindelike uitkomst vir leegleers wat hulle ophou met moorde oplank is. Die tweede moeilijkheid waar die onverskillige regering moes oorweeg het tegen die strijd is om sylke moordenaars in straf strafkamp te laat klippekap. Hulle kan mooi stevige ophuise daarmee bou in lokasies. Die feit dat die regering nooit melding maak van die moorde op opblankes nie, en dit nie veroordeel nie, skeep die indruk dat hulle hulle self racisties verlekker daarin, want een groot baie word opgeskop as een blanke zwarte te nakom, wat nog as dit een koelbloedige moord sou wees. Een voorbeeld van Ressa had word gesien in die parool aanzoek van Derby Lewis en Wallace werd met skerp opmerkings en optrede te teengestaan is die Iraniese mense en een ANC minister. Die aantal moordeel blanke sier die, die Rewis uit Afrika tot stand gekom het strak reeds ver oor die duizend onskillige mans, vrou en kinders en sal met die bestaande communistische gesinde regering se benadering nie ophou voor die laaste blanke vermoeders neem. Die regering Ja, maar dit is een gerechtverdiging om een aanklag van misdaad en een volk aanhaling te maak op internationale vlak. So sê die rubriekskrijver. Rubrieks dit is die einde van vanavondse program. Indien jy een program wil aanbied op SAIK Nesse Radio, skakel ons geris hier kan aan my skakel, my nommer is 016-422-3886 of stuur e-post na nies by Maak ook geris gebruik van ons webwerf vir volks eibesgede www.v.so.z Plaas jou advertensie gratis daar. Skakel geris in vir ons nies en weerbrugte 8 uur week staan en ons het tans maandag aande ons bos oorlog reeks om 8 uur. Ook op sondag aande van Siewier af is teenskloete Jan Diederiks en die ou man aan die, op die lig met hulle controversie gesprekke. Skakelgeris in daarvoor en ek sal verbieren die skakel krij en plaas soos ek beloof het. Dit is ook so makkelijk om saam te luister en te keir met S.A.I.K. Nes Radio, met Tune en werkt het op elke cellfoon, tablet, Android, skootreknaar of rekenaar en gebruik maar so tussen 17 tot 20 Mek per uur om te luister na die radio. Bye bye, dankie vir jou ondersteuning en nooi al jou vrienden en familie om ons te ondersteunen en te keier. Gaan ook na ons Facebookblad, en like om, en hou om dagelik stop, vir ons program aankondigens. So groet ek Corrie, tot maandagochend met die nies, en heerlijke naweek verder, ek speel uit, met, bakketoe, se teerstrate, vol gaten. Tot ziens. Mam mam verlate standig kragpale sonder drade swart le dit hier by jou vol harte